Innel hamdhe lillahi, na ahmedhu, wa nas ta'inu, wa nas ta'firu. Ta Ma naudhu billahi min shururri, anë fustinahu, min sejati amalina, <coughs> me jihdi illa, u falamudhi illa, leh, me jihudhili lfalahadi e lah, wa asheduan la ilaha illa Allah, wa ahdhu, la shirika lah, wa asheduan na Muhammeden, abduhu, rasuluhu. Në më bërëdë. <coughs> dhe shë ta konkretizojë më shumë qështjen, në duke folë për një temë, dhe cila na intereson në ne muslimalme gjdo vitë që të kemi përënësysh se kush është sunetit Profetit Sanat dhe Selim në të temë. Njohje sunetit Profetit Sanat dhe Selim në të temë shumë në cishme, sepse e, largimi nga sunetit shonë njeriun në nda lesat të cilët do të të regojmë gjatë bisej dëstonë. Dhe kjo temë është që është e agjerimit muaj të Ramazanit. Dhe kjo temë është që është që është e agjerimit muaj të Ramazanit. Një të gjithë e dini që a gjerimi muajit e Ramazanit është një për shtylla vetë islamit Dhe Allah i më dhëruar E ka bërë të të të tyrë për muslimanit Më dhëri për të gjithë Dhe Profetis Fasenim në ka të reguar mënyrën se si ta a gjerim më të Në ka të reguar gjithështë o fillimin e kosë ko fillon Ramazani Dhe fundi kur mbaronë Madhja Allah ka të reguar në Kur'an dhe thot Jësë e lune ka një lë ehilla Kun hi e më wapik të linë nasë u lë hajq Të pysin ty për el ehilla Ehilla shumë si fjales hilal Dhe hilal Qëtë hëna e porsa lindur E porsa dal Qëtë shikohat në sy në lirë Kjo qëtë hilal Dhe jo duket në përëndimin e djelit Sa po përëndon djeli Duket ke hëna del për rreth 10 minuta Dhe kjo është nata e parë asaju dhe el hilal kur është një do të thonë një natë, është një ditësh do të qesh. E thot Allahu më dhuar të pyesim ty për këto hënat. Do të thonë pse na duhen këto hënat? E thot i thot Allahu më dhuar kulhi e muaqitu lin nas. Thuaj ato janë janë domthonë hënat janë kohë caktimi për njerëz, më incakton njerëzën kohën e tyre që u duhet për adhurimet e tyre, ul haxh dhe për haxhit ashtu ju shëllojmë dhuratë ka bër hënën në vetvete atë hënë që ne e shohim me syton me syton e ka bër shkak që ne të njohim kohën e adhurimit ton kur fillon dhe kur mbarojnë. Ande profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar të gjithashtu në hadithe të sakta në lidhje me agjërimin e Ramazanit, gjithashtu edhe në lidhje me me haxhin. Por ajo që na intereson momentalisht është çështja e agjërimit. Dhe ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam në hadith që transmeton Imam Buhariu thotë A gjëroni kurta shikonjetë E dhe qeleni kurta shikonjetë Dhe nëse nuk e shikonjetë Plotsojnë i muajnë 30 dit Që do të thot Që nëse ne jemi në muajnë Shaban Dhe dita në 29 Shabanit Në dark Ne përpikje me qikojmë hënën e re A duket Nëse nuk duket hënë e re A të e re ne e konsiderojnë Shabanit me 30 dit Pase në bazë lidës të rritjet Automatikish fillon muajnë Ramazanit Dhe Gjithashtu ka thëmë profitat o sërem Edhe kurta në mëndon kurta mbjunë Në e gjërimi thot A gjëron një isënë në dit Pase shikojnë një hanën Në ditë një isënë në ndarë kë shikojnë hanën Nëse shikojnë një hanën e re Atëherë ka marruar e gjërimi Dhe ka filluar muaj Shëvual Dhe me fillimin e ti Në në në ditë e ti e parë Shë dita e bëramit Të cimë në efesuan para pak ditësh Edhe thot dhe nëse nuk e Ky është rregulli që na ka vendosur profeti sallallahu alajhi wasallam të them, që ne shikojmë hënën dhe mand të shikimit të hënës ne e ta agjërojmë muajin Ramazanit. Dhe nëse nuk e shikojmë për pra arsye sepse ajo nuk del ose sepse ka re, atëherë ne plotësojmë muajin 30 ditë. Siç thuhet në transmetim thotë fein ghumu alekum fa akmilu al-iddah. Dhe, dhe nëse ju ju thotë ju mbuluat qielli, domthonë me re, atëherë plotësojnë muajin 30 ditë. Plotsojnë një muajnë 30 dit E kjo është një hadith i qartë Isakë, nuk ka në të Asë në lejt përqartësitë të muslimanat Gjithashtu një hadith i të Profetën s.a.v. ka thënë Mos a gjeroni është ndales, mos a gjeroni Dhej se të shikoni Hanën, në në ndales Që nuk lehot me fillu a gjerimin Pa shiku hanën, slehot Edhe në të kundër thotë Pase do mos hajoni derisa shikoni hanën dhe mos e çheni derisa shikoni atë. Shumë hadith i qartë. Mos e çheni thot derisa ta shikoni hanën. Jo vëdim kaç, por profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar një hadith tjetër dhe gjykimin që ka një metodë tjetër që përdorin njerëzit për çështjen e algjërimit. Dhe ka thënë Inna ummatun ummiya, sunehnu ummatun ummiya. Ne thot një jemi një umet analfabet. Nuk shkruajmë dhe as nuk llogarisim. Çdo të thotë ummet un analfabet, do të thotë që jemi jehila, nuk ështëu qëllimi. Fakti që një person është analfabet, që nuk di të shkruajë, nuk do të thotë që është, është jahil. Ti ke shumë dietar, tumetit islam, do të cilën nuk shofin, do të thotë nuk vinë as shkollën të lexojnë. Megjithëse ata janë dietar më më. A punosh kështu? Për dyta, domethënë Diya nuk ka lidhje me shkrimin. Dërguar i Allah nuk dinë në shkollë as lexonte, por ai është një njeri shumë i ditur gjithuajme i Islamit. E para e dyta, për fillimisht tani thotë ndaj një moment anë alfabet nuk shkuen dhe as mund llogarisim. Qëllimi nuk është që thjesht nuk shkuen dhe as mund llogarisim, por qëllimi është për t'reguar që ky ummet nuk ka nevojë për dorë shkrimin dhe as llogaritjet për të gjetur të vërtetën që i duhet atij. Domethënë, dhe nëse si musliman Por gjatë muajit të Ramazanit, nuk kemi nevojë për të bënë llogaritje. Nuk na duan llogaritë të fare. Sepse Allau i madhëruar e ka lidhur çështjen e agjërimit me çështjet tjera, të cilën e shikon sy i lir. Atëherë Ramazani është detyrë për atë që është shkencëtar, është detyrë për atë që është doktor, është detyrë për atë që është bari, është detyrë për atë që është ka katër katër klasë shkolle, është detyrë për çdo njeri. Dhe për këtë arsye Allau i madhëruar ka bërë shumë thjesht çështjen e njohjes fillimit dhe të fundit të tij, që mos ketë ndjerë problematika dhe mos mendoj që unë nuk e haju dot më në Ramazan sepse nuk di të llogaris. Ja, e ka bërë Allahu thjesht që njeriu ta shikojmë syrin e lir. Jo po nuk e pash, por nuk e përgjornë nesër. Kështu e ka bërë Allahu Subhanu Teala, e ka bërë thënë thjesht që njerëzit kanë mundësi ta zbatojnë atë. Pra ne thotë për vidon selam, ne jemi një, një ummet analfabet që nuk shkruajmë dhe nuk llogarisim. Othmuaji është kështu. 1, 2, 3 Se i bje 30 dit Ose kështu, e pas e bërë 1, 2 dhe herë në 3 E ullë gjishtin në më një sënët Do më dhe muaj është ose 30 ose 19 dit Muaj hënor Nuk shkon më pak sa 19 Dhe nuk shkon më shumë se 30 dit Edhe Prof. Salim thët Nuk të hadit që ne em një umet Që nuk logarisim Kanë zirë djetarët për këti haditi Që në fenë islamë nuk lejohet Përdorën logaritjet Siç tregon hadithi nuk lejohet për të përdoren llogaritjet për çështjen e agjërimit. Dhe do të them, kjo tregon që përdorja përdorja e llogaritjeve për të njohur fillimin e fundit të muajit Ramazanit në fesë është bidat. Është ndaluar dhe bidat. Është ndaluar sepse ka ndaluar profeti sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith, në të cilin ka treguar se ne jemi ummet që nuk llogarisim. Kështu që kush përpiqet të largoj këto lloj cilësie e këtij umeti, ai në të vërtet ka futën te atë që Se ka lejuar i dëguar i Allah sallallahu alaihi wasallam, këtë gjë ka treguar shehkon e më në tejmjet dhe dietar të tjerë. Dhe kjo duket qartë nga hadithi. Duket qartë nga hadithi. Gjithashtu kanë treguar dietarët që që gjatit brezave të mirë, nga shikonë ne profet sallallahu alaihi wasallam, nga shikonë sahabëve, konë tabiinëve dhe pas tyre, nuk ka ekzistuar çështja e llogaritjeve. Nuk e kanë njohur besimtarët çështjen e llogaritjeve dhe nuk e përdojnë logaritit për fillimit dhe mbarimit në e gjerimit në më thënë muslimanët kur fillon të armazani shikon një në hënën kur maron të armazani shikon një në hënën edhe mandë kësa i jifnin që ështën e kove në më thënë fillimit të armazani dhe mbarimit kjo ka i qenë metode që përdojnë ata në tre shekujt e mirë kjo të rgonë që përdojnë logaritje dhe që përdojnë një E dhe ajoj ajo të cështje Osa i lojve primi Që nuk ka qënë në konë e profetës Në fe, nuk mund bëdë sot fe Sepse Allah i më dhruar Kër e zbrit e Kur'anin Kër barëj zbrit e ti Tha e ljome e këmër të lekom dine Këmësot e plëcojë për ju fen E plëcojë Allah u fen Kjo do të thot që Logaritet nuk ishin pjesë fes E dhe Ramazan nuk gjithë Mandë logaritjeve A të herë gjithë vetëm me këtë metodën e thjesht, e cila është e mundur për gjithë njerëzit dhe nuk ka nevojë për një lloj specialiteti veçantë që mendojnë disa njerëz se si duhet të jesh specialist, do të më pa gjithë vitin e marrja. Është shumë më dil, e thjesht. Dil, shikoe në perëndim e pe më rregull. Nuk e pe, nuk ka hyr. Përse duhet patjetër të mundë që dita shofësh? Ti dil shikoe, po qëse do të dalit do shikoe në syrin e lirë. Syrin e lirë që të ka dhuruar Allahu, më dhuruar. Nëse nuk shikon nuk ka dal. Kjo është çështja e Që është e agjërin fillimit dhe fundit të tij. Edhe këto lëshështë do të thonë e kanë ndjekur muslimanë si e thonë tre brez të mirë, edhe mbas tyre kanë heshtur të llogajejë derisa dolën ata që i thoshin vetës astronom. Dhe filluan bën llogaritje, duke llogaritur vizën e Hënës maan të llogaritjeve, e maan të tyre donin të nxirrnin kur lind Hëna dhe kur perëndon. Edhe ata thonë që Hëna ka lindur edhe pse ne nuk e shohim me sy në lir. Në koqë Allah i mëdhuar, na gabon detyrë që ne ta agjërojmë romazanin të fillojmë agjërimin tik kur ne e shohim hënën me syrin ton, dhe jo kur ajo lind, edhe pse nuk e shohim atë. Domethënë më, më nuk më intereson fare a ka lindur ska lindur hëna sipas astronomëve. S'më intereson qe llogjej fare. M'u intereson me syrin e lir, a duket? Se profesor Zanin ka thënë agjëroni kur ta shikoni, nuk ka thënë agjëroni kur ta llogarizoni astronomët. Ka thënë agjëroni kur, thën, kur ta shikoni dhe nuk ka thënë agjëroni kur ta llogarizoni astronomët. Edhe Kjo është gjë shumë e qartë. Në këtë lloj gjë ka vëmend të gjithë dietarët. Madje shej Al-Islam ibn Taymija ka treguar që kanë rënë dakord të gjithë dietarët e Ummetit të Islamit që nuk lejohet që muslimanët të ecin me llogaritë astronomike në fillimin dhe në fundin e muajit Ramazanit. Këtë gjë e ka treguar shej Ibn Taymija. Kanë rënë dakord gjithë dietarët sot Ibn Taymija, e ka thënë Imam Kurtubi, e ka thënë Ibn Abdin, e ka thënë Ibn Hajar al-Asqalani dhe ka transmetuar këtë gjë nga Imam al-Baxhi, Ibn Urid al-Baxhi. Edhe shumë dijetar të tjerë të gjithë tregojnë një ide të përgjithshme që të gjith umeti islam ka rënë dakord që nuk lejohet për muslimanët në fillimin e fundit të Ramazanit të hëcin me llogaritjet astronomike. Kjo çështje konsiderohet bidat në fe dhe domethënë një gjunah. Është gjuna në dy aspekte. Në aspektin e dytë që dëguron Allah të kandaluar që të hëcin me llogaritje dhe në aspektin e dytë që vetë dëguron Allah sa ka bërë të dhëgjë ai as sahabët, as tabiinet, as nikëzët e tyre. Edhe aji që e përmë të dhe gjejë, edhe përpër për për që të gjejë fillimit e fundë e Ramazan më të logaritjeve, aji, si kur i thotë të dërgurit Allahot, unë e di më mirë të vërtetën sësati. Ma dje, si kur i thotë Allahot të dhe gjejë, edhe këtë e ka tërgurit dhe të dhe të bashkohor, thonë ata personet dhe cilët thonë, nuk quët i saks që kimi syrit desat vërtetohet me logaritjet shkënësore, këtë person për të ndonë se këtë do Qëdo padendon se këtu do të, të korrigjoj Allahu subhanahu wa taala. Kështu që ne do ecim me këto urdhra të qarta që ka dhënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Në këto lëformën ne kënaqim Allahun. Mund dal pyetje, ja, po mirë, muslimanë përshem mund të gabojnë. Shumë thuk ka rre, nuk e shikojnë hënën. Kurse 5 kilometra motutë mund të duket hana. Themi, atëherë Allahu subhanahu wa taala fal gabimin. Nitullaj rasti sepse ti u përpoqje e bëre të gjithë mundësitë tua edhe aty iskeshë mundësinë ku ta detyroron vallëmë dhëruar. Edhe këtu në raste themi, nëse muslimanët kanë një të par, kanë shtetin e tyre musliman, edhe ti vet nuk e ke pa, shokët tu nuk e kanë pa, vëndën tu nuk e kanë pa, po u pa në një vend tjetër. U pa në një vend tjetër, atëherë se muslimanët, se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, "Agjironi, agjërimi juaj është dita kur ta johën njerëzit dhe të çelëjësh ditën kur ta çelën njerëzit." Kështu ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, që do të thotë që njerëzit muslimanë do shikojnë hënën në ndonjë vend. E shikohet për shkak të adetë sana. Nivelesh i zgugo pa. Atëherë ne e marrëm bazë fjalën e dhënë nga Pogadedici, sepse ata janë njerëz muslimanë dhe ne i besojmë fjalën e tyre. Nëse pa ndot ne tutunde ne kishte re, nuk ishte mundshmë të shikohet atëherë me fjalën e tyre. Ky është kuptimi që ka thënë Profet Salem, ajgironi ose ajgërimi ju është ditën kur ta gjejnë njerëzit dhe çelëjohet ditën kur ta çelën njerëzit. Mirë po Uh, fatikisht këta hadithe kanë përdorur disa njerëz gabimisht e kanë përdorur si argument për diçka tjetër që është, domethënë, e gabuar në të vërtetë. Dhe kjo është çështja e ndikës kalendarit. Të shihu vlezë të gjithë, besoj se e dini, që kalendari i cili ekziston sot këtu në vendin ton e ka caktuar ditën e Ramadani qi i vit përpara. Domthonjë që ne na arrugë do kur ka dalë kalendari, e ka treguar që Barami është në datën, mos zgabosh në shtator apo ëh? Në nëntor. Në një kohë, një kohë që këllë këllë, përsaktimisht në këtë forme, kë quhet të flasësh për Allahun atë që nuk e di. E para, dhe kjo është pretendosh gajbin. Sepse i dërguar Allahu subhane ve selam thotë, për ta çelur shikonin hënën një na përpara. Domthonjë vetëm dërguesi do të di se kur do dalë hëna nëse apo pas nesër. Që është i dërguar Allahu ti vien shpallja. Ku sektorëzman kalendarët pretendojnë që hëna do dalin në 9 ditë që një vit më parë. Dhe kjo është më, është më vërtetë e çuditshme. Edhe siç e kuptua domethënë nga argumentet e saktat të Kuranit, që Allahu na ka urdhëruar të hecimën e hënës, edhe profeti Al sallallahu alejhi dhe sellem na ka urdhëruar të hecimën e hënës, edhe rani dekorët gjithëmit Islam, të Islamit, të gjithë ata tregojnë që hecë e mënt të llogaritjeve nuk lejohet në fe. Dhe përderisa nuk lejohet në fe Atëherë nuk lanëjohet, ta ndjekim të lutë llogaritje dhe as si të ecim ata njerëz që ndiqin të lutë llogaritje. Disa mund thonë, Allah, të thon, po ne na ka urdhëruar Allahu, na ka urdhëruar edhe çosa që kanë thënë profeti sallallahu selam, ku thotë agjërimi juër ditën kur ta gjejnë njerëzit dhe çelëjësh ditën kur ta çelin. Kështu që, që unë nuk dua të di, a ecim me llogaritë apo sesim me llogaritë ata që kanë parë. Unë do ecim me ta me rrumën. I themi, ky lloj hadithi nuk është argument për të intoleranti. Sepse Profeti Sallallahu alejhi dhe sellem nuk ka pasur qëllim këtu në këtë hadith, që të thotë, edhe po ja futën kod njerëzve, fute ato ti kod më ta. Nuk është to qëllimi. Ky është që kuptimi i hadithut mbështet. Edhe e, për të shpjeguar këtë dhëshë, ka nevojë pak pak për përqendrim, më shumë, pak përqendrim, sepse është shumë e thjeshtë për të kuptuar. Ot ajironi ose ajërimi juor ditën kur ta gjeron njerëzit dhe çelëjë juor ditën kur ta çelini. Çfarë ka pasur qëllim Profeti Sallallahu tu? A ka pas për qëllim që nëse njerëzit trajojnë 28 ditë, që kjo nuk është Ramazani plot, ta gjejmë edhe në 20 ditë më ta? Apo nëse njerëzit trajojnë 27 ditë, një, dit ta gjejmë edhe në vetëm 27 ditë më ta pas se ta çelim? Ka mundsi kjo? Që nuk ka mundsi, sepse për fillosin ka treguar që muaji është ose 29 ose jo 30. Atë nëse njerëzit e shkelin këtë lükufiri, nuk themi dot që ka thënë për fillosin se ajë gjejn kur ta gjejnë dhe çheni kur ta çhelin. Nuk ështëo qëllimi profetit sallallahu alajhi wasallam. E para e dyta a ka mundësi që i dëguroj Allahut në një hadith neve të na ndalojë nga përdorimi i llogaritjeve astronomike në gjetjen e muajit, edhe në hadithin tjetër të na urdhëroi të ecim me ato që llogarisin. Mund të kisojë këmfe? Kjo në të vërtetë do thotë që ne ta përplasim argumentin fetar me një anë tjetër. Sigurisht durguaj Allah na thon një argument, na thot mos hezi me llogaritje, na argumenton te keni vajiptesi me llogaritje. Kshu i bie. Me kjo kjo zgobim shumë i madh. Ne nuk ka mundësi që durguaj Allah na urdhëro për diçka që na ka ndalur anë tjetër. Fot agjironi kur ta agjironi njerëzit ose agjërimi ju është ditën kur ta agjiron dhe çeli i orë ditën kur ta çhendin. Ky është një hadith që famën jashtë duket si i përgjithshëm, por ai në vërtetë nuk është shumë i përgjithshëm. Po ai ka disa kushte që ndodhin në hadithe të tjera. Mund të thotë dikush, po më pse s'e ka përmendur të kushtet këtu këtë hadith Profetit sallallahu alajhi wasallam? Themi që Profeti sallallahu alajhi wasallam ka përmendur shumë raste të tjera, ka përmendur një hadith, edhe kushtet e këtij hadithi ndodhin në hadithe të tjera, edhe feja është diçka që përcëson njëra tjetrën. Nuk mund ta marrëm argumentin vetëm përplasje me njëra tjetrën vlezere. Shikoj rastin për shembull që Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë kushto la ilaha illallahu il jannet. Kushto la ilaha illallahu il jannet. A mund të themi që vetëm po tha me gojë inna lillahi inna ilaihi raji apo ka nevojë procediza kushte? Ose ka thënë që fjala la ilaha illallah çelësin xhenetit. A ka mundësi që të themi që po the la ilaha me gojë mos as mos u fal, as mos ajero, as mos shkon hax, as mos jap zekat, as mos urdhëvërt mirë, as mos dana në të qet, as mos e lë alkolën, as mos e largonë moralitetin, as mos e lë mish në derrit. S'ka problem, e rendit na zgjidhni me gojë la ilahi inna xhenet. Ksu? Mund të ekzistojë kjo lëgjë? S'ka mundësi. Nuk ekziston ky ligjën fe. A të kuptim ku është? Atëherë themi profetit sallam, këtë kushte që ka përmendur, ka përmendur kushtet, te kësaj fjali ka përmendur hadithe të tjera. Prandaj ne, ne marrim fenë dgjish së bashku. Edhe pijemi të zgjidhim, ka thonë kështu, kështu, kështu, i bashkojmë të gjitha, edhe do shikojmë që ato të përputhen me një tjetër në formë të plotë. Si kushte dhe fjale lajlë Allah ka disa kushte Dhe kjoj hadith ka disa kushte Ka thëmë përrejdo sëllim A gjëroni me njëzit kur të a gjëroni dhe qeni kur të qeni Dhe më thëmë kura ta hensin me dvërtetëm Jo kura ta e fuzin kot A nëse njëzit gëbën për dashje Nuk ka problem hensin me ta A gjëroni kur të a gjëroni qeni kur të qeni Masë e disa njëzit nuk e panë hënën Kishte re Ti tek pulle pe hënën Nuk ta mërë për Hece në atë më me, me shumë mizën sepse nuk u pa hënë, ama ata hecen e hënë, nuk hecen me llogaritje. Atëherë ti je me shumë mizën, çele me shumë mizën. Ky është kuptimi i hadises. Kuptimi i hadises është kur njerëzit hecen me shikimin e ënës, edhe nëse gabojnë në shikimin e ënës, ti hec me ta dhe mos një tek pull. Ndërsa Profetullahi sallallahu Nuk më ka urdhëruar këtë hadith që ne të hesim me llogaritje ose mbas ashtu që hesim me llogaritje, ku Ajna i ka ndaluar llogaritjen në një hadith tjetër. Edhe shembull e tyre persona, të cilët kuptojnë për këtë hadith, që ne na paska urdhëruar për fillos trem, që ne të hesim me llogaritje, ndërkohë që ne ka ndaluar llogaritjet në hadithet tjera, është njëse si shembull një personi, i cili vjen thotë ty, dhe, dhe më ka më kanë përdorur këtë argumentin mua. Ka njerëz që më kanë thënë të llogej me vërtetë. Ka arti person ka thënë Ana ka urdhëruar ne Allahun Kur'an të bindemi prindërve? Në çisun po? E po, e pottertë mua babai më ka më ka urdhëruar që mos falem fare. Kupton? Edhe nga atë për të bindur prindërve, unë s'po falem fare. Kështu domethën të i përplasën argumentet fetare të njerëz. Edhe kjo është subhanallahu çuditëshmësh. Ta marrësh hadithin e profetit që thotë a gjonin kur ta gjon, çerin kur ta çelin dhe më anë të tië hadithin thedhësh poshtë hadithin tjetër që profeti sallallahu alajkum gënë mos heqë më logaritje. Kthej po më thonë ndonë momentizëm logjitik, ta thonë jo po na ka thonë esni me metrumun. Domethënë sikur doju Allahut, hindi poshtë atë që kam thonë unë. Kështu i bie. Kjo është mallaje shumë kuptimi i gabuar i fesë. Një shemb tjetër. Profeti Sallallahu Alejhi Selam ka dërguar disa sahabe në një ekspeditë dhe u ka vendosur një të parë atyre. Se ky është ky është domethënë jo përdorimi i gabuar i argumentave jo leze. U ka vendosur një parë. Dhe një urdhore, një urdhore i urdhrova, i urdhroi atë njerëzit që të binden ti parit. I urdhëni të binden ti parit, duket? Atë njerëzit u ndonin përpara urdhrave. Urdhë për të binden ti parit dhe urdhë të përgjithshëm për të binden dërgujt të mallit në ato që ka urdhëruar Allahu të dëgujoi ti. Po jo. Ja, përpara urdhrave. Ne jivim momentin që, momenti që bën konverto du urdhë për plasën. Si? Mërziten këy parëtyre, nxëfet për i për disa për tyre, thotë mbindi druzjarri në bëjë dhe ndërru dhe ndezin zjarë të mathë. Hadit është të Bukhariu. Masë ndezin zjarën, u thotë të ashi, a ju ka urdhëruar juve, dërgurë Allah të mbinde një mua, i thonë të po, atë e hidhën i zjarë. Hidhën i zjarë. Dhe në në kontër ditë, të bilik të sa për të dojnë të hidhësh me më vërtajë. Më Subhanallah. Kurës dhe të të të të të të të një, ne e përkti zjarë Edhe ja treguan çështën, fa dërguar Allah sallallahu alaihi wasallam. Sikurt hynin të nuk do dilnin më për ti. Sikurt hynin të zer nuk do dilnin më për ti, sepse bindja është vetëm gjëra të mira. Bindja dheza ndaj krijesave është vetëm gjëra të mira. Nuk ka mundësi që dërguar Allah na thotë na gjë kur të gjën njerëzit, edhe edhe poqesa ata kundërshton urdhin tim. Kjo s'i jon fenis namës subhanallahu. Si ka mundësi që dërguar Allah na urdhëron për ato që kanë ndaluar në, në hadithet tjera? Smutëvistoj kë vlezër. Nuk mund të të lejuar kjo lloj gjeje, se kjo i biçhet dërguar nga Allah thëni postë për ditët e lovë të hedhi dhe veta. Ipo kjo është logjika e on, ajo e cila ngatron çështën, nuk është hadith profetike. Disa njerëz kanë përmendur se argument gjithashtu që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, "Faluni mbas imamllarëve tuaj." Dhe nëse ata e qellojnë ju keni svarbë apo ata kanë svarbë, dhe nëse ata gbojnë, ju keni svarbë apo ata kanë përgjezi. E ka thënë kështë argument, i dhe shuqë që në du të hejtës me ta dhe po ka buon. I themi kënë kështë argument. Këtu profetis, salem fletë për disa dhe gabimështë të cile nuk të aprishin në mazin. Edhe argument për të që po them që kjo shuqë shuqë për them unër, sepse profetis, salem pojë i vetë ka thënë, i ka thënë, bu dhe rritë, bu dhe rritë, bu dhe rritë, dhe gjende jote, kur të vindisë a njerës i e falë n Shojta por i zonë më tha, tha falemos tyre kur falen ata. Dhe po që ja shkoj që s'u si namazifare. I tha jo. Falen namazin kohdha, pastaj falun me ta se për ty është nafile. Domthonë no, fal namazin, po dosha falum me të mos e falta. Domthonë por falun koh. Domthonë do urdhëroj që i të falen koh. Nuk e lejoj domthonë që i të falen me ta sepse i bën gabimin ato për sipër. S'ka ashdokush doman gabimin e vetë vlezë. Edhe këtu nuk ka që ti domon të ecësh mos mos mos Paris dhe Paria po se mban përgjysë njëo, ti ti je njëri që ka zonë zoti logjik. Argumentët vetare, Prof. Salim ka tërgurë për gjithë Si ka tërgurë për djetarët Mjavë që ti ti t'gjosh Edhe ato kuptohen Atër shemë ujtë më thënë janë të shumë të lejzë Edhe për i këtu e shemë ujtë shadithi që Prof. Salim thotë që e përmëndi Të sa njësë argumentën Që falëmi mësë në mësë në mëmlarve t'uaj Edhe në më themi gjithë është tu për të hedër posht Të të mëndin n Marrësh në zëvot. Ata profesori Selim kur ka thënë që falmë mesëmë marrëtuat e po gabuan atë më përgjithësi jo juve. Nuk është qëllimi këtu për për, për gabime të cilat e prishin namazin, por qëllimi është për, për gabime të cilat vijnë në një lëng neglizhence, por që nuk e prishin namazin e njerëut. Edhe në këtë u themi, por çështja e ndërgjërimit, nëse njerzit ose paria jon del dhe shikojnë hanën, dhe gabimisht në shikimin e ënës ngatroron. Ndodh vota ndërgjërim thon nuk është ndërgjërim, ose në vend që thotë shëlje nuk është shëlje. Ska problem ne ndiejim nga mora po ky është gabimi i falur. Ky gabim mund ndodhë gjithmonë numrat. Çdo kush përmend është mund gabojë shikimin e hanës. Dhe Allah subhanuhu teala ka premtuar në Kur'an që do i falin gabimin që bëhet pa dashje umatit. Rabbana la tuakhinana in nesina aw ahta'na. Faza Allahun fund suces Bekara, thot oh Allah na në fal nëse ne harrojmë se gabojmë. Është ka treguar i mu muslimi që Allah i madhur ka thënë mbas i ka treguar këtë këtë lutje që ka mësu pesimtarëve ka thënë e kam bër, do të thotë ja kam parë nuk të lutje besimtarëve. Ço nëse ata gëbujin podashi, Allahu afal. Por ço bën? Ata në parim, ndo që suletin e profetit sallallahu alajhi wasallam shikun hanën. Edhe po gëbujën, ata janë në rregull. Kurse ai person i cili jesme në logjritjet astronomike në shikimin e ënës, edhe sikur të qellojnë shenjë ajë gjyra fshar për ato që ka bërë, sepse ka kundërshtuar sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj vëllezër, nuk na lejohet nën fe që ne të marrim argumente fetare të përplasem ato me njëri tjetrin. Në thejë për disa ka thënë për Fillon Selam, a gjojn kur ta gjojn, çe nuk kur ta çelin, un po e ecim me turm, bën çadunë ta më nda përgjësin, nuk ka. S'kam fë diçka të tillë. Ti je i përgjëshëm, mam përgjësi për veprimet që bën. Edhe për shkurtimisht do ta përmbledh, hadithi që ka thënë për Fillon Selam, a gjojn kur ta gjojn, çe nuk kur ta çelin, ka disa kushte. Sigurisht se fjalën e Allah ka disa kushte, një përmend hadithe të tjera. E dyta, për Fillon Selam nuk ka mundësi që të na thotë ne diçka ta hedhi poshtë atë ta hedhi poshtë atë ditën tjetër. E treta, këto çështi, çështet që ajoën kur ta gjejnë ku do të çelin. Kjo ka të bëjë me një çështje më të përgjithshme se kjo që është. A e kemi për detyrën të bindemi njerëzve kur ata, domethënë, na në nxjisin në për bërë gjunafe ose kur ata vetëm gjunafe, e kemi për detyrë të ecim as hyrën e? Absolutisht. Por vetë sonim ka thënë, bindja është në çështje të mira edhe jo do të jenë gjunafa. Domethënë bindja është ty kur të rndon dikush, çoftai prind jot, të urdhon vetë bëj këtë. Po çesh është halal bindju? Po ti sai gabimisht të urdhër për diçka. Po ajo vërtet domodin nuk është për harmeve të qarta, nuk është për harme të qarta, po them. S'ka problem. E dinë prindi e prindit që ke rufull, atë ti e morr ta pish. Kupton? Kur doli verë, lere direkt. Ngaopresa, thotë babaj, kjo është verë. Po thotë, po saji është pi verë. I them, jo këtu sleo, do nuk do nuk bindem. Këtu nuk të bindem. Dhe thani, dhe në më담 pronësonë më담 bindja është një gjë e mirë, atë këtu kur thonë për ushtronom ajgërin, kur ta gjojë një njërin që nuk do ta çein, nuk është qëllimi këtu. Që nëse ata ajgërin Ramazan 28 ditë edhe ne ajgërim 28 ditë. Ja. Ose nëse ata kanë çëftë ta bëjnë ajgërim, ajgërim ndëmir, ata bëjmë timër. Gjithashtu tu do t'rroj dy histori. Historia e parë, do më bën Allahu zotat ça. Historia e parë është historia e myftiut të Tunizis. Allahu mëshirof dhe për nëse Kaici dëshmor. Ka qenë njëri i veçant, edhe këte ka tërguar historia. I vajdi presidenti i, presidenti të uniziz, i tha, i tha miftiut, duam të bëjmë Ramazanin në dimër. Të bëjmë të Ramazan vetëm në dimër. I bëkjus përën dhe ishe një i zhuar, Allah e është përlemë dë gjennet, nuk i tha një kjo së lejotë, E tha po duaj tha i më thii që du duj të dalësh ti ma vërtetoshën tim, ku flas para njerëzve, dil ti fort para njerëzve, po kë është vërtet që jë thot, thot presidenti, kush do të bëjmë ramazanin dimër. E gjithashtu po mirë, është dakord ta. E dhe doli atë doli doli ai presidenti e tha, shikojmë tashi njerëzën më radhë do të bëjmë ramazanin dimër se kjo është portalesuar sepse është vështirësi më radhë zonë ja do dalë dhe më vëftiu të flasë tash i kupton do të rregoj Edhe myftiu lexoi jetën që u lexon atë namos akşamën që ka thënë Allahu madhuar, "Shehrul Ramadhani alladhi unzila fihi al-Qur'an." Muaj Ramazani të të në cinën zbritur Kur'ani. Pasi thot Allahu famën shejdemin ku mushafalësum. Ku shpejysh është prezente, më nuk është udhtar. Në vendin e tij, në këtë muaj ta agjëroj atë. Urdhë për Allahut. Pasi mbas i morën jetën kornorin që në cinën Allahu urdhë hom besimtar ta gjërmoi në Ramazani, tha myftiu. "Fat vërtetën Allahu dhe gënjeu ky." Tha njerëzit, tha të thon, ka njerëz që fat vërtetën e mallojnë këy. Domethënë ka për ato njerëz vlleze, të cilët duan po të nxjë njerëzën e vërtetë. Atëherë ne potecsim me këtë hadith. Atëherë ne potecsim me këtë lloj hadithi, a gjohen kur do gjohen, çhen kur do çhen, nëse presidenti i Tunizit do ta bënda gjejm vetëm ndimër, atëherë themi na ka urdhëruar profesor Sënem? Nuk kemi çfarë të bëjmë. Profesor Sënem ka urdhëruar ta gjojmë njerëz, u që ne do ta gjojmë, do ta gjojmë ramazan vetëm ndimër. Domthon shumë të tjerë përveç shumë të Ramazanit. Dhe kjo domthonë numëri që ky është një gabim i qartë që nuk pranohet. Nuk kam mundësi të dëgjoj Allahun në urdhë për diçka që vin kundëstim me plasat me argumente të tjera. EFL jetë të debbarun al-Qur'an. A nuk e meditojnë ata Kur'anin? "Walu kana min indi ghayl al-lail wajidu fihtinafan katheeran." Sigurt është. Predikujt tjetër për inshallah do gjejnë të shumë kontradita. Domthonë në argumentet e fetarë nuk ka kontradiktë vërtet. Kontradiktën e regjistrojnë në kokën tonë. Nuk, fëtar, nuk fërte, e ndukem me fletar, nuk mund të plaçojë të vërtetë me vërtetëm njëherë tjetër, absolutisht. Dhëguaj kurse rrimi. Dhe historia e dytë, që historia ka ndodhur në kohë të hershme, përpara rreth 7800 vjetësh, në kohën kur kalifeti ishte i përqendruar në Egjipt. Edhe kishin dor Shijat. Shijat. Dhe ju dini se janë Shijat, janë sekt. Jepo, në bota islamike normalisht nuk janë Shija, edhe pse të parat ata ishin Shija, e kishin më shumë forcë edhe i e përder halifja që i thoshen edhe halifës që halife hich prisi i e përder qënë në urdhe në Bagdad filan të të bërët baram me logaritet astronomike shkon të gjukasi i e përder që nesë të bërët baram dhe i falësh baramin njërëzë dhe më në e përder të mëram të prisi të Bagdadit atërë shkon prisi të Bagdadit dhe i thot gjukasit vëndit Bagdadit shkon nesë të falë baram i thotë Nëse ke panoxh nuk nuk, nuk falm barë ka khalifja, të khalifja, ka të lënjë, të me njerëz. I thotë kurdhun Halifia, i thotë kurdhun Halifia, thotë Allahu na ka ndalutën dëgjë, kështu s'mund të hesim në dëgjë. Atëherë thotë zëo, po do të them Halifës tuaj. Atëherë ç'nçon një person tjetër këy, prisi i vendit i Bagdadit për të falë barë me njerëzit, por sa ky zdel, sepse ky thotë s'ka s'kam s'ti mashtroj njerëz, do të them njerëz nëzë baram por ne s'është baram. Atë mbasi morëm baram me radh, pas disa ditësh e thret Halifia këta në, në Egjipt. Ai thotë pendo për të çka bër. I thotë ai nuk kam bër as di të keq, kam bër vetëm sa ti gjësh më e mirë, që negurdhur Allahu të dërgoi te ti samanon. Edhe atë këy kryqzon. Në kryqzon djallë, dhe e lejnë në kryq, domethënë derisa vdesë në gjendje. O vlezër, domethënë një çështë e tillë, të cilën diktatorët kanë sakrifikuar jetën e tyre, si mund të që ne ta sakrifikojmë të për gjëra të më të vogla ose për gjëra pa vlerë. Mund të thosëm por është që ne jemi të detyruar. Po, nuk jemi të detyruar, Allah. Nuk kem komunizëm që shëna deturon njërin që ne denta çelim, tashim tinë, tashim prentën. Nuk na deturon njëri, nuk është e saktë këtë gjë. Imponimi në fe ka katër kushte. Kush i planson të kujt i impono, kush nuk i kujt nuk juhet i imponuar. Nëse ti si drejtues feje i imponuar, atë lek ka rëqit të të momën tërët, të cilin të të të të nuk janë të imponuar. Përse duhet që të deturohet xhamat të gjithë të çelin Ram, çeli Ramazanin sepse ti i imponuar. Kjo është problem, jo, problem i jot, nuk më lëni xhamatin, xhamati nuk është i imponuar. Xhamati mund të çelit atë që kush dợi të ska drejtë njëtanë ndonjë fare. Kyu këtu nuk është e çuditshme domethënë që të, të bëhet ky si argument fitar në çdo formë, nekojë që gjithë argumentet fitaran kundër kësaj. Doqëto është një histori dhe pse përse për miftiu harroi të themë diçka, mbasi e thaqë ligjë miftiu që i tha ti fat vërtetën Allahu i cili ka thënë që Ramazani muaji i agjëndish Ramazani Edhe Gieu kë, atëherë i, domethënë, presidenti i Tunisë vrahu. Çfarë bëri? Vrahu. O lazer. Nuk ka për të hapur vërtetëa vetëm se duke e treguar të qartë. Nëse ne do ta fshehim atë për një tasaj dëmit do bijë, në radë duke thënë që ne po, nuk kemi çfarë të bëjmë, të imponuar emarad, nuk hapër të në radë, nuk hapet e vërtetë në platformë. Ju dëmë sot që e morët vesh këtë të vërtetë që ka ardur ju ka ardhur juve sot. Në gjithë vendin tani me çka ka bërë ndaj saj. A e keni përfituar ndonjëherë që ju vërtet i ju ka ardhur juve sepse muslimanët dikur kanë sakrifikuar për çdo njeri për këto vërtetë për këtyre çështjeve që janë vërtetën fe? Po që s'u nuk e mendoni dgjë, lezoni historinën dhe ta shikoni se sa kanë sakrifikuar dietarët, shumë për ty janë vrarë, shumë për ty janë burgosur, janë torturuar për hise të vërteta. Sepse nuk mrinë ajo vetëm sin të lëforme, një forme, ndërsa ne ta sakrifikojmë ato për pak gjë. Po kë nuk lejoan të feo Allahu Ze? Po kë nuk lejoan të feo? ëh desh të shojë të dy gjë të dy çështje të tjera më bën Allah, si më zgjatom shumë. Çështja e parë, çështja e kontradiktës që do të thonë çështje kontraditoreve. Për sa për këto kontraditore të Lenzer, kontradita fenjan dy lloje. E para është kontradite këqia, e dyta është kontradite e mira. Dhe kufirin ndarës me kontraditoreve të këqij dhe kontraditoreve të mira është argumenti dhe ekzistenca e tyre në kohën e brezave të mirë. Kam për qëllim argumentin që nëse një çështë fetare ka argumente të qarta fetare, atëh çdo kush i kundërshton argumentet e qarta, ai ka kundërshtuar të vërtetën dhe kundërshtimi i tij është i keq. Konzorti i keq. Por për këtë arsye Katërja ka pyetur një nxënës, Imam Shafiun dhe i ka thënë, "O Imam, kush është dallimi ndërmjet kontraditoreve të mira dhe kontraditoreve të Shia?" ka thënë këndradit e këqia e në të të cilët bjënë në kundështim me argumente dhe qarta fëtare si shka thënë Allah i madhëruar o la të kunu kelle dhine të farëku o khtëlefu min ba'di ma gjaët gja humul bejinat o la i kelle huma adhavun adhim thëdë mos i jini si ata të cilët u përçanë dhe arë në këndradit në basi u ehe edhe në ty argumente dhe qarta dhe për këta ka dënim të ma, thëdë Allah ka ditë dënim ma për kër, kur ka argumente të qarta, këtë tregon që nëse vjen argument i qartë në fe, nuk lejohet këtë kontradiktë në fe. Nuk lejohet që të linë këtë kontradiktë. Dhe e dyta është kur një çështë fetare nuk ka argumente fetare ose nuk ka argumente të qarta, atëherë ky është kontradikta e cila domodin quhet domodin e pamundshme në fe, e lejshme. Dhe ajo që e sqaron më shumë të gjë është e kjo është pika e dytë që të çështë kontradiktës. Ajo kontradikt që ka ekzistuar ndër mi sahabeve edhe tre brezave të mirë, ajo është e panushme edhe sot. Ndërsa ajo kontradikt që nuk ka ekzistuar tre brezat e mirë, ajo as nuk është e panushme. Por derisa ajo si çështje ka qenë, ka ekzistuar qinë sahabeve, qinë për okonë të tabiinëve me më radhë, ka ekzistuar si çështje. Edhe vetë sahab nuk kanë pas kontradiktin të. Edh vin zonjë të mirë kontradiktin të, atë ky kjo kontradikt nuk përnohet atë këta. Për këtë arsye vëllezër themi që përdorimi logaritje dhe përgjete në mujtë Ramazan nuk lejohet sepse tre brezat një se kam përdohet Prof. Sallim e kam ndaluo që që një është haram dhe është bidat më në katë dujë gjukimi shumë të rëndë dhe më fej si e tilë përdesë është ka që qartë atë nuk lejohet në digjet në shka tilë dhe asë të hecën në ata që e ndikin të lojgjeje sepse kjo në të varosja, vërdet të do të varosja e të vërd ku po diskutojmbe për të për të çështit. Dakort, ju i henni me kalendarin që është ndërtuar në algoritme astronomike, duke thënë ka thonë për vitosën, ajjon kur ta gjojan çën kur ta çelin. Po mirë sunetin e për vitosën kur ti ash je njerëz ju, ju çdo vit drejzni me kalendarin. Atëh suneti po zon do vdesi. S'ka për të marrësh kurrë sepse kalendari juaj nuk la le. le. Sigur vetëm këto mëshëse si argumento mjaftonte që ju nuk ta kuptoni çka është gabim. Po s'ka mundsi që dëgoj Allah na urdhon për diçka e cila çon në vdekjen e sunetit të tij. Na urdhon që hesëm me njerëzit dhe porçoj kjo në varrosin e sunetit tim. Nuk ka shans, nuk ekziston kjo gjë në fenis namo vlezër. Kjo është kontradikt. Për së cilës është i pastër Kurani dhe suneti i Profetit sallallahu alajhi wasallam sepse ai, siç ka thënë Allah i mëdhëruar, la yan taqan il hawa, nuk flet nga dëshira e tij i nu illa wahjuha. Ai flet vetëm atë që i shpallur prej Allahu subhanahu wa taala dhe fjaltë e tij nuk janë kontradiktore fare. Atëherë, me kaq besoj se kjo çështë është e rëndë dhe ka ngelur vërtet një çështë e fundit për të sqaruar, çështën e fitness. Shumë njerëz e përdorin këtë gjë e kanë zgjatur gjumë, fitnë, fitnë, fitnë, fitnë, fitnë, fitnë, thuaç vallë se këta janë njerëz më të kujdesshëm për të uritur nga fitnë. Atëherë u themi ç'është fitnë? Çdo kusht që përdor atë si 30% në ti. Atë pas çikosh. Fitnë që ka përmendur Allahu në Kur'an dy gjërët kërësore që për më cilë përdoj fjallë fitnë shirkë u një edhe kundështimi urdhën e profetës o sënëm 2 ka zonë në në në kërën ojtë fitnë të u e shetë do minel katël ojtë fitnëja është me rëndë se sa vrasja në jetinë dojtë ojtë fitnë të u akmeru minel katël dhe po të shikosh kontekstin e jetëve flitët për mushërikët të cilët kundë Gjithashtu tërgojnë e jete që ata ju nëzorën juve Ju nëzorën ju nga, nga, nga qabja Bënë kuve, më hunë në lau Dhe pasaj që kufrit ty është me i rëndë së frasja Dhe me thënë Që fitën si e këto ajetës Që kanë tërgojnë djetarët e fësire të flitet Për që faq flitet Për shirë kërën dhe për kufrin Kurse kuptimi dhëtë i fitën Së shkundështimi urdi Profetës sënë Allah Thotë Allah i madhëruar Falihdhaliu alladhina yukhalifuna amrihim tusibuhum fitnatun aw yusibuhum adhabun aleem. T'ruhen ata te kundëstojn urdhin e profetit sallallahu alejhi wasallam se mosubir atë ndonjë fitne. T'ruhen ata që kundëstojn urdhin e profetit sallallahu alejhi wasallam se mosubjetojnë ndaj një fitne ose ndaj një dënimi të rëndshëm. Kush është fitna vëllazer? Fitna është kundërtimi i urdhit të profetit sallallahu alejhi wasallam. Atëherë, kur dikush pyet dhe thot për këtë çështje U bovidni thë, po fitna, vërte është vërtet që është fitna, fitna xhiu është ai person i cili është larguar nga suneti profetit (sallallahu alaihi wasallam). Ky është fitnë të gjithë argumentësh fake wow që thotë letëruen ata të cilët që përmendun sipër, "Fal yahdili ladina u khalifuna an amri an tusibuhum fitna." Të ruajn ata të cilët largojnë nga urdhri ti, i tij, i profetit al (sallallahu alaihi wasallam) së mos u bië aty ndonjë fitnë. Kjo është fitna vëllai, largosh nga urdhri i profetit (sallallahu alaihi wasallam). Nuk është fitna ajo që profitoron jetën me kokat të tyre. Sa herë Ti di kush e tregon aty një dërtet. Mbasi ata mund të kenë qenë në gabim ose në të kocë. Edhe kur shpotojn disa njerëz për se dërtet ata na porçave, na futën fitnë. Jo, s'është e vërtetë. Vërtet, në të vërtetë, ai u nxorri prej fitnë, nuk u futën jo fitnë. Ju ishit në fitnë se kuptonin si ju dukoj ish larguar nga suneti profetit sallallahu alaihi wasallam. Ishit në humbi, ishin ose nuk bën ose në gabim, sipas gradës gabimit të gabimit ka që kanë edhe dikur shumë e erdi, dhe du të të rëgohet vërtetëm, dhe du të mundzohi për i këtikabimi. Edhe kur shë fitnja? Fitnja në të vërtetën dhe zërën që të largohet një e jungë e vërteta. Kjo në që shë e fitness. Edhe me kajtë në mbjullë a të bisetën Allah o shpëleminë, gjithë dhe në bënjë Allah për zjatimë.